Кристалічний моніторчик. Це цифровий апарат, правда? Ви взяли цифровий, щоб фото вийшло швидше, правда? Їй подобається. Вона теж посміхається і на секунду в пориві вдячності притуляється головою йому до плеча. До його чорного піджака чіпляється її попеляста волосина. Вниз вони спускаються разом. Бранко обіцяє видрукувати фото ввечері і приготувати їх, аби Ганна змогла забрати зранку. Залишає їй візитку. Варто передзвонити і дізнатися, чи він буде на місці, щоб не їхати даремно. Так, каже Ганна, я вам дуже вдячна, вибачте. Вибачте, ви справді найкращий дякую. Дякую. «Но все добре». Обоє шаріються, потім Ганна по-чоловічому тисне Бранкові руку і повільно віддаляється вулицею, спираючись на парасольку. У ресторані Бранко з'являється на дві години пізніше, ніж планував. Голодний, готовий спожити навіть мариновані драконячі хвости. «Тут цілком можуть таке подати». Модний заклад пропонує відвідувачам фьюжн-кухню. Що воно таке, Бранко второпати ніяк не може, але знає, що страви можуть бути чудернацькі та неїстівні, як на його смак. Втім, тут існує також невеликий перелік стандартних страв для занадто обережних чи невибагливих клієнтів. Бранко саме з таких, тому обмежується перевіреним салатом і рибою. Офіціант, що обслуговує Бранків столик, певне, вважає його ідіотом, бо він з'являється тут завжди того самого дня, тижня, і замовляє одне і теж, та ще і не надто вишукане. Бранко зовсім навіть не здивується, якщо його поза очі назвуть ідіотом, аби ще якимсь гіршим словом Дещо здивується, правда, якщо несподівано вилають просто в очі. Так само він здивувався б тоді, як одинока ворона, пролітаючи над містом, вклялася б на голову саме йому серед усіх мешканців цього мільйонника. Але і так буває. Хвилину подумавши, Бранко додає до звичного замовлення якусь закуску з мерсіанською назвою – Офіціанти стацію повертаються зовсім скоро дивно. У дитинстві Бранко тягнув зі столу різну гедоту: недоїдки, сире тісто, картопляні шкуринки. Тепер йому лячно їсти цей кулінарний шедевр. Він легенько торкає пальцями подану страву і підносить почки до носа, потім крутить головою на всі боки, здається ніхто не витріщається шокований його діями кілька знайомих кивають, вітаючись із ним з далеких столиків якась дама посилає йому повітряний поцілунок Бранко повертається до їжі, взагалі тут буває досить затишно, ретро інтер'єр музика щоразу різна Дуже часто наживо грають різноманітну етнічну, саме тоді, коли буває Бранко, і він залюбки слухає. Якби ще цей ресторан пропускав через себе менше люду, намагаючись не оглядатися в зал, Бранко відвертається до вікна. Він зосереджено думає вірусно-банальну думку, що передається з голови, у голову по світі, наче з рота в рот пережована жуйка. У світі є зовсім мало таких людей, які тебе люблять, а ось тих, кому ти неприємний більшість. Бранкові раптом починає здаватися, що всі останні скупчилися в цьому місті. Якогось ранку лякається він... Вийде на вулицю, а там всі, якщо не сміятимуться над ним, то просто дивитимуться з огидою. І головне, що істинної причини цього він ніколи так і не довідається, так само, як дізнається, чи справді його хтось та й любить в цьому світі. Голод і апетит, взявшись під руки, виходять... Попудрити носики і не повертаються. Бранко лишається за столиком сам на сам із їжею, що розгубила всі принади, вкладає гроші у подану офіціантом.